Kapitola sedmá Bíšma působí spoušť Třetího dne se řadili kurovci vojáky do Garuda tvaru nebeského orla s roztaženými křídly. Na krku tohoto orla stál Bíšma a jeho dvě oči tvořily dróna a kryta varma. A Ašvatáma a krypa stáli na místě hlavy s podporou vojsk Kékajů a Vātadhanu. Ostatní vojska tvořila dvě křídla a hřbet, a Duryoda se všemi stoupenci představovali jeho střed a ocas. Pánovci proti kurovcům postavili šik tvaru půl měsíce s hroty namířenými směrem k nepříteli. Býma stál spolu s mnoha králi na pravém hrotu, Dříšta Dumna a obrovská pančáská armáda tvořili střed. A za nimi stál Judištyra, chráněn jakem a mnoha dalšími bojovníky na kočárech. Arjuna stál na levém hrotu s katoutkačou a jeho hrůzu nahánějícími rákšasy. Za zvuku bezpočtů bubnů a lastur se k sobě armády opět přiblížily jako dva mraky splývající z nebesy. Jakmile se setkali, Znovu se rozpoutala obrovská jatka. Arjuna na v pokyn projevil v plné míře svoji odvahu. Připomínal samotného ničitele na konci stvoření. Když střílel šípy, hrnulo se mu do rány mnoho hrdinů v naději, že si smrtí vydobidou slávu. Pádali po tisících a Arjuna si klestil mezi kurovci cestu. Duryodana se začal obávat, že Arjuna by mohl zničit celé jeho vojsko za jediný den a poručil generálům, aby pándova syna obklíčili. Solukli se tedy kolem něho ze všech stran a zasypávali ho svými zářivými oštěpy, šipkami, kiji, bodci, bojovými sekerami, palicemi a šípy. Arjuna se uprostřed toho přívalu zbraní jen usmíval, rychle je odrážel svými šípy a zároveň pokračoval v útoku. Na obloze nebešťané žasli nad jeho mimořádnou lehkostí ruky a se těho velebili. Tak jako Arjuna bojoval s mi kurovci, kurovce napadli i další pándovští hrdinové. Judištěra a dvojčata zuřivě bojovali a zatlačovali kurovské odíly nekonečným přívalem šípů. Býma a Gatotkača, otec a syn, předváděli takové hrdinské skutky, že z nich vstávali vlasy na hlavě. Duryodana se zuřivě zatětými zuby vyzval Bímu. Pádův syn na něho okamžitě vystřelil železný šíp, který ho zasáhl do hrudi. Durjodana se zhroutil na podlahu kočáru a jeho vozata ho rychle odvezl pryč. Všichni vojáci po jeho boku se rozprchli. Ke společně bojujícím Býmovi, Gatótkačovi, Judišterovi a dvojčatům se připojil Abhimanyu. Arjuna mezitím pokračoval v útoku na krále, kteří na něho dotírali. Útok pánovských hrdinů na Kurovce tak připomínal bouři, která udeřila na les. Přestože se bíšma i Drona snažili prchající oddíly znovu schromáždit, nepodařilo se jim to. Durjodana se probral a opět se v kočáře postavil. Při pohledu na ten zmatek vykřikl na svoje spanikařené vojáky. Kam se podějete, hlupáci? když za sebou zanecháte svoji slávu. Nebuďte jako eunuši, boj sotva začal. Jak nám může uniknout vítězství, dokud jsem stále na nohou a vedou nás bíšma a dróna? Otočte se a bojujte. Zahanbení bojovníci se zastavili a obrátili se k pánovcům, aby projevili svoje hrdinství. Opět sjednocená obrovská kurovská armáda se podobala moři, vzdouvajícímu se za úplnkového přílivu. Když znovu vyrazili proti nepříteli, Durjoda přijal k Bíšmovi. O pravdče, o potomku barati, slyš prosím moje slova. Bíšma spustil luk a pohlédl na rozrušeného prince. Bylo zřejmé, že se hněvá a snaží se ovládat ostrý tón v hlase. O, synu Kurova rodu, nemyslím si, že pándovci pro tebe představují soupeře. Bojuješ přece s podporou dróny, krypy a švatámy a mnoha dalších maháratů. Jak je tedy možné, že moji vojáci prchají z boje? Jistě straníš pándovcům. Proto jim odpouštíš, že zabíjejí naše muže. O králi, měl jsi mi říci před bitvou, že proti pánovcům nebudeš bojovat. Mohl jsem se poradit s karnou a rozhodnout, co je třeba udělat. O nejlepší z lidí. Pokud si nezasloužím, abys mě opustil, potom dej do boje všechnu sílu. Rovněž rozněvaný Bíšma výsměšně odpověděl. O králi, neřekl jsem ti snad při tolika příležitostech, že pándovci jsou neporazitelní. Přesto udělám, co budu moci. Pohleď nyní na moji sílu v boji. Před zraky všech strestám pándovce i s jejich vojáky a příbuznými. Durry sevřel pěst a usmál se. Poručil ať z něj bubny a lastury. Když začalo slunce klesat k západu, vyrazil proti pánovcům s nejlepšími kurovci po boku. Jakmile pánovci uviděli, že se kurovci s řevem a bubnováním vracejí do bitvy, spustili radostný pokřik a odpověděli troubením na lastury. Boj pokračoval. Udatný řev tisíců bojovníků se slil dohromady a připomínal hučící moře. Všude bylo slyšet výkřiky. Neustupuj, udeř, otoč se, buď ve střehu, a tady jsem! A vzduchem se šířil pach krve. Bojovníci dokázali stěží přejít bojiště, tak hustě bylo poseto mrtvolami. Barevným brněním turbany a ozdobami pokryté pole bylo krásné jako noční obloha na podzim. Bojovníci. Třeba, že smrtelně ranění se s hrdostí hnali na svoje nepřátele. Ostatní, kteří leželi a umírali, volali na svoje milované. O otče, o bratře, o strýče, neopouštěj mě! Na některých místech divoce pobíhali bezhlavé trupy, z jejich škrků tryskala krev. Souladu se svým slibem, který dal do Přetvořil Bíšma bojiště v obraz zkázy. Jeho luk byl neustále napnut do kruhu. Zhoubné šípy létaly do všech stran, kosily bojovníky po tisících a nikdy neminuli cíl. Starý vládce kurovců zaměřil zbraně na všechny přední pádovské hrdiny a při střelbě je vyvolával jménem. Jeho kočár se pohyboval úžasným způsobem. Zdálo se, že je všude naraz a za sebou zanechává jen stopy zkázy. Kdo ho spatřil, myslel si, že se nějakým způsobem, mocí iluze, tisíckrát znásobil. Nikdo na něho nedokázal pohlédnout. Vše, co viděli, byl nekonečný proud šípů, opouštějící jeho luk. Pánovci a jejich spojenci bědovali. Každý kšatria dostatečně odvážný na to, aby se s bíšnou střetl, okamžitě zamířil do sídla smrti. Kdokoliv se k němu přiblížil, ve stejné chvíli padl k zemi. Jediným dlouhým šípem probodl tři nebo čtyři muže sedící na hřbetě slona a dalším zabil samotného slona. Jezdce i pěchotu smedl jako listy unášené výchřící. Pándovská armáda se třásla strachy a rozprchla se na všechny strany. Její vojáci byli rozprášeni takovým způsobem, že nebylo vidět ani dva muže pohromadě. Svíkřiky Ó a běda se strachy rozutekly. Mnoho mužů s rozevlátými vlasy a oděvy vyděšeně prchalo a odhazovalo zbraně i brnění. Bíšmová odvaha otřásla i pádovskými veliteli. Krišna si jejich zmatku všiml a zastavil Arjunův kočár se slovy. O nejpřednější z lidí, úder na Bíšmu samotného. On sám rozhání tvoji armádu. Jednej, nebo bude vše ztraceno. O hrdino, v minulosti si na schromáždění králu prohlásil: Zabij všechny korovské bojovníky v čele s bíšmou a drónou. O Býbacu, o synu Kuntý, hubiteli nepřátel, dostuj svým slovům. Postav se bíšmovi, který dnes vypadá jako samotný ničitel, se široce rozevřenými ústy, aby pohltili všechny bytosti. Arjuna přehlédl spoušť kolem. I když byla ničena jeho vlastní armáda, cítil obdiv a radost. Bíšmovým bojovým schopnostem se nemohl nikdo rovnat. Čekala ho však povinnost. Bíšma stál na Duryodanově straně. Po na kurovského prince v Arjunovi opět probudilo hněv. Ponoř se do tohoto moře nepřátelských vojáků o Kešovo, a zaves můj kočár k Bíšmovi. Dnes toho nepřemožitelného bojovníka porazím. Krišna i hned pobídl střípřitě bílé koně a zářící kočár vyrazil k Bíšmovi. Nic mu nestálo v cestě. Zbytek pánovské armády viděl, že Arjuna přijíždí bojovat s Bíšmou, což mu dodalo odvahy a soustředil se na další boj. Bíšma spatřil přijíždět Arjunu. Zařval jako lev a okamžitě ho zasypal nesčetnými šípy. V zápětí Aržunů v kočár s praporem a vozatajem Zmizel pod člonou šípů. Na to kryšna kočár neohroženě a trpělivě z mraku šípů, vymanévroval. Když se Arjuna objevil, vystřelil z Gándyvi čtyři přímo letící šípy a přesekl bíšmu fluk. Rozuřený bíšma uchopil další a v mžiku mu nasadil tětivu. Arjuna mu šípy s ostřím jako břitva bez váhání rozsekal nový luk na kusy. Bíšma na něho pochválně zvolal. O, Párto, o, synu Pándua, výborně, výborně. Tímto úžasným činem si mě potěšil. Nyní vlož do boje se mnou všechny síly. Bíšma se v kočáře rychle otočil a objevil se s dalším lukem v ruce. Vystřelil na Arjunu velké množství šípů, ale Krišna se jim všem obratnou jízdou vyhnul. Kočár jezdil v rychlých kruzích a Arjuna se na něm pohyboval tak, aby jeho šípy nestratily býšmu z mušky. Arjuna i Krišna byli zraněni a připomínali rozuřené bíky, kteří se navzájem zasáhli rohy. Bíšma s hlasitým smíchem svého soupeře opět zahalil šípy ze všech stran. Nad jeho uměním a silou žasl i Krišna. Když Dumna viděl, že Arjunu v kočár je zasypaný šípy a přispěchal mu na pomoc s velkým počtem vojáků. Vypouštěl na mu salvy mocných šípů, které ho vyrušili v útoku na Arjunu. Zároveň na něho dvojčata vrhla svoje zbraně. Arjuna, zbaven Bíšmova útoku, vyslal na něho i na krále, kteří ho podporovali nesčetné šípy. Ostatní kurovští bojovníci přispěchali na pomoc Bíšmovi a boj mezi všemi bojovníky postupně přerostl ve všeobecnou řeš. Zatímco se spolu obě armády potýkali, Slunce pokračovalo ve své cestě k vrchům na západě. Znovu se ozvaly lastury, vojáci sklonili zbraně a pomalu opustili pole. Obě strany utrpěly těžké ztráty, zvláště pánovci, v důsledku bíšmového hrdinství. Když bojiště zaplnili rák časové a dravá zvěř a ptactvo, Bojáci odpočívali třetí noc, unavení celodenním bojem. Dritaráštrovi dodala zpráva o třetím dní bitvy dobrou náladu. Zdálo se, že ani Arjuna s Kryšnou dohromady nedokáží vzdorovat zuřivě bojujícímu Bíšmovi. A je zde také mocný drona, možná ještě silnější než Bíšma. O Kripovi a Švatámovi a ostatních mahádatech ani nemluvě. I kdyby se pánu nějakým způsobem podařilo přemoci Bíšmu, je tu ještě Karna, který zatím bitvě přihlíží povzdálí. Ten ještě bojovat nebude, takže nebude ani unavený. Boj se vyvíjí pro Kurovce slibně. Starý král vyhlížel čtvrtý den s nadějí. Čtvrtého rána Arjuna se pánovské síly do výuhy ve tvaru krokodíla. Spovzdálí připomínala zhluk mraků. Na druhé straně kurovci vytvořili obranou formaci a dali se do pohybu směrem k nepříteli. Když se obě armády srazily, země se otřásla. Do vzájemného boje se pustili přední bojovníci na kočárech a pěchota bojovala muž proti muži na zemi. Opět propukla mohutná vřava. Pán se po Bíšmově zničujícím útoku dostalo od Krišny povzbuzení a bojovali s novou silou. Arjuna bojoval s Bíšmou a držel ho v šachu, zatímco Dryšta Dumna a ostatní vznešení bojovníci zabíjeli mnoho nepřátelských králů a jejich oddílů. Býma se s myšlenkou na slib zabít syny, pustil do jejich hledání. Když sem a tam křižoval popoly a působil zkázu, narazil na Duryodanu v kočár. Svůj kočár zastavil opodál a pohled na množství Durjodanových bratrů, schromážděných kolem svého krále, vyloudil na jeho tváři úsměv. Tady se mu nabízela příležitost skoncovat se všemi najednou. Duryodana uviděl Bímu proti sobě. Oba nepřátelé na sebe na okamžik upřeně hleděli. Potom vzal Bíma svůj kij, zařval a rozjel se na Durjódanu. Durjódan pohybem ruky v rukavici nařídil velkému oddílu slonů zaútočit na blížícího se Bímu. Bíma si olízl rty a seskočil z kočáru, mávaje svým železným kijem jménem Šajkia. S vysoce zdviženým kijem se pak rozběhl přímo proti slonům. Pohyboval se kolem, uštědřoval slonům rány a jednoho po druhém srážel k zemi. Bojovníci na slonech se k této výřící pochodní nedokázali přiblížit. Stačilo, aby obrovská zvířata zaslechla jeho děsivé výkřiky a v zápětí se zastavila a roztřásla se strachem. Býmu následovali Abimaniu a synové Draupadi, a také Drišta Dumna a Dvojčata. Všichni stříleli jako břitva ostré šípy, jež bojovníkům na slonech srážely hlavy. Jestci vypadali jako stromy nahoře s useknutými korunami. Velitel sloní divize Magadharáža pobídl svoje obrovité zvíře proti Abimaniu. Podobalo se Indrovu slonu Ayrávatovi. Stále klidný Abimanyu vystřelil dlouhý železný šíp, který zasáhl slona mezi oči a vnikl mu až po opeření do lepky. Když zvíře padalo jako zhroucená hora, Abimanyu vypustil další šíp, který jeho královskému jezdci utěl hlavu. Býma pokračoval v masakru slonů Úderikie. Srážel je jedinou ranou, až padali s rozraženými hlavami. Ostatní měli zlomené kly, hřbety a nohy. S rykem klesali k zemi a zvraceli krev. Býma se mezi nimi pohyboval jako šiva, třímající svoji zbraň pináka. Pánův syn vypadal přesně jako tento mocný bůh, tančící divoký tanec zkázy na konci vesmírného věku. Jeho ký potřístěný krví a tukem při pohybu vzduchem hučel jako oceán. Sloní jednotky zanechali boje a rozptýlily se jako oblaka hnaná bouří. Bíma mezi stovkami jejich zabitých těl, Připomínal rudru stojícího uprostřed spaloviště mrtvol. Znovu a znovu řval a rudýma očima se rozhlížel po dalších nepřátelích. Duryodana měl pěnu u úst a zařval na svoje vojáky. Zabijte Bímu! Všechny jednotky podporující Duriodanu se otočily a hnali se k Bímovi. Jejich útok vyvolal na jeho tváři zlověstný úsměv. Blížící se armáda k němu dospěla jako přílivová vlna, ale Býma stál pevně a očekával je. Ostatní pándovští bojovníci po Býmově boku zatroubili na lastury, společně zařvali a všichni s radostí čelili útočícím kurovcům salvami zbraní. Podobali se morskému břehu, který odolává vzdouvajícímu se moři. Býma samotný zastavil přední kurovce údery svého kije, s nímž pobíhal sem a tam. Opět tak vnesl do řad svých nepřátel zmatek. Hleděli na něho, jako by byl nehybnou horou méru. Žádná z jejich zbraní mu ani v nejmenším neublížila. Většina z nich byla stražena k zemí hokyjem. Nad těmi, které ho zasáhli, jen mávnul rukou. Pánovské síly s bímou v čele drtily kurovskou armádu jako slon z hluk rákosí. Jedinou ranou kýje zničil kočár s vozatajem a bojovníkem na jeho plošině. Když sehnal kolem jako tornádo. Kurovští vojáci od něho v naprostém zděšení odvraceli oči. Dur obklopen mnoha bratry, vykřikl vízu. Pánův syn na něho upřel zlověsný pohled. Když viděl, že princ a jeho bratři stojí na kočárech, rychle pokynul svému vozataji, ať přiveze i jeho kočár. Naskočil a vyrazil na nepřátele. Když se přiblížel, Durjodana a jeho bratr Nandaka na něho vystřelili šípy, jim již Bímu i vozata je vyšouku zranili. Přetěli Bímu luk a ten spadl v kusech na podlahu kočáru. Býma nehodlal jejich útok snášet a vzal si další luk, jež výškou odpovídal člověku. Vystřelil šíp s hrotem podobajícím se podkově a přesekl durjodanův luk z buvolího rohu. Na nejvyšší míru rozlícený durjodana se chopil dalšího luku z mnoha, které ležely v jeho kočáře a okamžitě vystředil nabímu dlouhý šíp s hrotem ve tvaru kladiva, který připomínal ký. Za letu zářil, a udeřil Bímu plnou silou do hrudi. Toho rána zbavila vědomí, takže na několik okamžiků klesl na kolena. Pánovské oddíly podporující Bímu zaplavili danou nekonečným přívalem šípů. Zatímco Kurovec odrážel jejich útok, Bíma nebyl vědomý, vykřikl. A pak rychle Duryodanu probodl osmi šípy. Když se kolem něho zhlukli Duryodanovi bratři, olízl si koutky úst jako hladový vlk. Naráz ho obklopilo čtrnáct triteráštrových synů a zasepalo jeho kočár nesčetnými šípy a dalšími zbraněmi. Býma se uprostřed jejich divokého útoku jen smál a rychle přiložil na luk šípy s ostrým jako břitva. Ty pak se smrtící přesností střílel na všechny strany a svým soupeřům jednomu po druhém usekal hlavy. Duriodanovi bratři byli zabíjeni jako stádu jelenů lvem a on jen bezmocně přihlížel. Jejich překrásné hlavy v přilbách Zdobené zlatými náušnicemi se váleli v pahně. Za Zakrátko bylo všech čtrnáct zabito, a zbytek se otočil a prchl. Duriordanovi přispěchal na pomoc bíšma a vykřikl armádě rozkazy: Býma krutě zabíjí královi syny, přestože jsou odvážní a výborně ovládají zbraně. Rychle se pustte s pádovým synem do boje než pozabíjí všechny naše prince. Bojovníci obou stran si v boji měřili svoji odvahu a zbraně a bitva brzy přerostla ve všeobecnou řež. K večeru způsobil mezi kurovci další velké krve prolití gato otkača a jeho rák časové jejíž síla zblížící se nocí vzrostla. Bíšma viděl, jak jeho vojáci prohrávají, a zatrobil proto na lasturu a nařídil armádě, aby se stála. Zatímco soužení kurovští vojáci opouštěli bojiště, vítězní pánovci jásali. Kurovci se vrátili do svého ležení zahambení a sklíčení. Pádovci se však navzdory svým zraněním radovali. A vrátili se do tábora s bímou a gatótkačou v čele. Svým dvěma hardinům, kteří v řadách kurovců způsobili takovou ztrátu, provolávali slávu a uctívali je.